Нзен і мистецтво догляду мотоцикла. Глава 12. У Кук-Сіті Джон і Силія здається, здаються щасливішими. Останні роки я їх такими не бачив. Ми з апетитом вигризаємося в наші сандовища з Яловичиною. Я щасливий бачити їх задоволеними в цьому гірському краї, але ж розмови з ними не заводжу. Просто їм собі. За вікном, як на картині, височіють по той бік дороги велетенські сосни. Під ними в напрямку парку проїжджає багато автомобілів. Ми вже перебуваємо набагато нижчій від межі лісів у горах. Потеплішало, однак скупчуються поодинокі хмари, готові ось-ось задушити. Оце, думаю, аби не був промовцем Шатокви, пішов би шляхом письменника-романіста – Старався б розвивати характери головних героїв. Джона, Сильвії, Кріса, нанизуючи на повістярську нитку добіжний разок їхніх дій, до всього розкрив би внутрішній зміст, дзену, можливо, мистецтва, а можливо, і догляду мотоцикла, а то роман би вийшов. Однак щось мене не пориває до того. Вони мої друзі, а не персонажі. Та й Сильвія сама якось сказала, не люблю бути об'єктом. Отож, хоч ми й знаємо одне про одного доволі, я не розбиратиму цього. Там немає нічого поганого, але й для шаток ви не підходжуємо. Так і має бути поміж друзям. Разом з тим, гадаю, ви розумієте з цієї шатокви, чому я завжди здаюся обережним і тримаюся наче осібним. Час від часу товариство ставить мені запитання, суть яких виражається в тому, що ж у дідька я завжди Про Проте, якби я і справді чогось бовкнув, що в мене на думці, наприклад, апріожний засновок про неперервність мотоцикла в часі секунда за секундою, ще й не пославшись при цьому на все вчення Шатокви, вони подивувалися б і струбовано поцікавилися, що ж би зі мною сталося. А непереревність ота і справді живить мою цікавість, рівне як і те, як ми говоримо і думаємо про неї. той і відмикою від звичайних розмов за трапезою, що виразнює мою осібність. І це проблема. Це проблема нашого часу. Нині діапазон людських знань такий великий, що ми всі поробилися спеціалістами, а от відстані між спеціалізаціями настільки подовшали, що кожен, хто хоче вільно пересуватися між ними, змушений відмовлятися від близькості свого оточення. От обідня балачка, оця теж стає спеціалізацією. Кріс наче розуміє краще за інших мою усівність, можливо тому, що більше до неї звик. І його стосунки зі мною такі, що йому доводиться бути уважнішим. От буває, бачу на його обличчі стурбованість, чи принаймні хвилювання. Дивуюся, звідки ж це, а тоді завважую, що я гнівуюсь. Якби не постаріг того виразу обличчя, той не дізнався б либоні. А коли бачу, що він бігає, стрибає, думаю, з чого б це? Ага, та, та це ж в мене гарний настрій. А зараз видно, що він трохи нервується, відповідаючи на запитання, яке Джон, вочевидь, адресував мені. Це про ту сім'ю девізів, у якої ми взавтра спинемося. Не розчувши добре запитання, я все-таки відповідаю. Він художник, викладає курс живопису в коледжі, абстрактний імпресіоніст. Мене запитують, як би з ним познайомились, і доводиться відповідати, що я не пам'ятаю. Звучить досить ухильно. Я про нього взагалі нічого не пам'ятаю, окрім якихось уривків. Він з дружиною, мабуть, були друзі Федорових друзів. Через них видно і познайомилися. А вони чудують, що ж може бути спільного в письменника технічної тематики з малярником-абстракціоністом. І мені знов доводиться казати, що я не знаю. Подумка перегортаю уривки спогадів, але відповіді не знаходжу. Особистості вони були надто різні. На федрових світлинах того періоду зрима відчуженість та агресивність. До речі, хтось із відділення за той вираз обличчя жартома назвав його підривником. А от на фото, де за того самого періоду видно обличчя з пасивним, замалим не безтурботним виразом. Під серпанком запитальності. Пригадую фільм про одного шпигуна часів Першої світової війни, що спостерігав за поведінкою полоненого німецького офіцера. Той і був на нього дуже схожий через дзеркальне вікно. Він місяцями вивчав бранця, аж поки не навчився вдавати кожен його жест і мовленєвий нюанс, а тоді сам прикинувся німецьким офіцером, що втік з полому щоб проникнути до верхівки німецької армії. Пам'ятаю його напруженість і хвилювання, коли він вперше зустрівся з давніми друзями цього офіцера, побоюючись, чи розпізнають ті в ньому підставного. І зараз я маю таке саме відчуття щодо Девіза, котрий природно вважатиме мене за того, з ким він колись знався. Надворі легенький томанець, від чого наші мотоцикли вкрилися вологом. З дружньої сумки я виймаю пластикове забороле і прикріпляю його до шолома. Ось-ось в'їжджатимемо в національний парк Єлоустому. Попереду дорога в тумані. Він схожий на хмарину, що опустилась на діл. Одначе діл той зовсім не діл, це більше скидається на гірський перевал. Я не знаю, як добре Девіс його знав і яких споменів він сподіватиметься від мене. З іншими людьми я вже проходив через це і зазвичай із незричними моментами давав собі раду. Щораз винагородою мені ставали нові відомості про Федера, що неабияк допомагало грати його ролі далі. З руками я зібрав інформацію, яка стала основою тих даних, що я тут подаю. З ужитків тих споменів я знаю, що Федер високо цінував Девіза, бо не розумів його. Коли Федер чогось не розумів, це будило в ньому величезну цікавість, а Девіс за до дійсності було навдивовиже захопливе, реакція непередбачувана. Коли Федер розповідав щось таке, що видавалось потішним для нього, Девіс або спонтоличено визирався на товариша, або сприймав сказане на справжки. Одного разу Федер оповідав щось дуже серйозне, яке його глибоко хвилювало. А той просто заходився сміхом, не мов би почув найдотепніший жарт. Ось, наприклад, спогад про обідній стіл, на якому відстав шпон. Федер його приклеїв, а щоб він не відстав, поки клей підсихає, кілька разів обмотав стільницю мотузкою. Девіс побачив і поцікавився, а що це таке? «Це моя остання скульптура», – відповів Федер. «Як тобі таке, годиться?» Завість розсміятися, Девіс довго в зачудуванні придивлявся до конструкції і нарешті проказав: Та де ж ти цього всього навчився? На мить Федереві здалося, що той жартом відповів на жарт, однак Девіс говорив серйозно. Іншим разом Федер бідкався поганою успішністю кількох студентів, простуючи тоді в товаристві Девіса додому попід кронами дерев. Федер заявив про них мову, а Девіс запитав, чому він так усе бере близько до серця. «Я про це не думав», – відповів Федер, – «либо тому, що кожен учитель воліє бачити попереду учнів, які схожі на нього більше за інших. Якщо в тебе дуже гарний почерк, ти вважатимеш здібнішим того студента, який також має гарний почерк, а не того, в кого він поганий». Якщо любиш високі слова, тоді й студентів любитимеш тих, хто ними послуговується. «А вже ж, і в чому клопіт?» – промовив Девіс. «Тут розумієш щось не те», – відповідав йому Федер. «Бо ті студенти, які мені найбільше подобаються, та які найдужче споріднені зі мною, мають кепську успішність». Девіс від Регету аж зігнувся, а Федеріві стало нікаво. У цій ситуації він угледив певне наукове явище, в якому можуть бути підказки до нового розуміння. А Девіз просто сміявся. Спершу Федер подумав, що того розсмішило те, що він, Федер, наче ненавмисно розсердився на себе. Але щось тут не сходилось, адже Девіз не був любитель насміхатися. Перегодя він зрозумів, то був у, у, сміх над Найкращі студенти завжди завалюють предмети. І це знає кожен гарний учитель. То був сміх, який знімає напругу, викликану неймовірними ситуаціями. І Федорові того і треба було, адже в той час він аж занадто серйозно все сприймав. Ці загадкові дев'язові відповіді спрямовували Федорину думку що в того є доступ до величезного простору прихованого розуміння. Здавалося, що Дейвіс постійно щось приховує. Він щось приховував від нього, а Федер ніяк не міг уторопати, що саме. І тоді виникає новий фрагмент. День, коли він зрозумів, що і Дейвіс сприймає його схоже. В його студії не працював вимикач. Він попрохав Фендра поглянути о чому річ. На його обличчі була трохи ніякова і трохи струбована усмішка. З такою покровитель мистецтв розмовляє з художником. Покровитель ніяковіє, бо ж мало зрозуміється на ділі, і всміхається з надією дізнатися щось більше. На відміну від Сазерлендів, які просто ненавидять техніку, Девіс був настільки від неї далекий, що навіть не чув у ній ніякої загрози для себе. Насправді він був ентузіаст техніки, її покровитель. Він її не розумів, але знав, що йому подобається, і залюбки дізнавався щось нове. У нього склалося таке враження, що пошкоджено дріт поруч із лампочкою, бо світло потухло, щойно він смикнув шнурок вимикача. Він міркував. Якби щось було у вимикачі, то знадобився б якийсь час, доки несправність позначилася б на лампочці. Федер не став сперечатися, пішов до крамниці через дорогу, придбав вимикач і за кілька хвилин його встановив. Ясна річ, усе відразу запрацювало, що викликало в дев'я за розгубленість і відчий. — Як же ти дізнався, що річ в вимикачі? — запитав він. Бо коли я його смикав, світло блимало. А хіба то не міг бути дріт? Ні. Федорова самовпевненість розсердила Девіза, він почав сперечатися. А звідки ти це знаєш? Ну це ж очевидно. Ну тоді чому я цього не бачу? Бо треба хоч трохи на цьому знатися. Ну тоді це не так очевидно, я геш. Девіз завжди сперечався під таким незвичним кутом, що відповідати йому ставало просто неможливо. От той й навернув цей кут Федра на думку, що десь щось від нього приховує. І тільки вже перед від'їздом із Бозмена е, йому здалося, що своїм аналітичним і методичним способом він збагнув, у чому полягає та перспектива. Біля в'їзду в парк ми спиняємося заплатити чоловікові в капелюсі «Смоукі Bear. Він нам видає перепустку на добу. А вон де попереду якийсь літній турист знімає нас на плівку, всміхається. З-під його шортів стирчать білі ноги в звичайних шкарпетках і черевиках. У його дружини такі самі зичливі погляди ноги. Проминувши їх, я махаю їм рукою, і вони махають нам вслід. Ці миті на плівці зберігатимуть протягом довгих років. Хто знає чому, Федер зневажав цей парк. Можливо, тому що не він його відкрив, можливо, тут інша причина. І справді, його сердило ставлення службовців до тутешнього туризму. Ще більшою була його злість на відвідувачів, які поводились, наче в зоопарку Бронкса. О, як же тут усе контрастує з горами навкруги. Усе бачене скидалося на величезний музей у якому прилизані експонати надають ілюзію реальності, але при цьому гарненько обкороджені ланцюгами, щоб їх не попсували діти. Люди в'їжджали в парк і вставлені одне до одного робилися чемними, уважними і фальшивими, бо цьому сприяла сама атмосфера парку. За весь час, який він прожив за 150 кілометрів звідси, навідувався парк лише раз чи двічі. Ага, я не дотримуюсь послідовності. Бракує періоду, що тривав приблизно 10 років. Едже він не просто переплигнув від Іммануїла Канта в Бозман штату Монтана. Протягом тих 10 років він довго перебував в Індії, вивчаючи східну філософію в індуїстському університеті в Бенарезі. Наскільки я знаю, окультних темниць він там не пізнав. Окрім откровень, не було нічого особливого. Він слухав філософів, відвідував релігійних діячів, вбирав почути і обдумував. Знову обирав і знову обдумував. Ото й усе, мабуть. У його листах зримо велике збентеження через протиріччя і недоладності, невідповідності і винятки, хоч би з якого правила, який він сам сформулював щодо спостереженого. В Індію він приїхав науковцем емпіриком і поїхав звідти науковцем емпіриком, ставши не набагато мудрішим, ніж був додатнь. Проте, пізнав він багато всього і набув певного прихованого бачення, яке пізніше проявлялося в нього разом з іншими прихованими образами. Деякі з цих прихованих явищ варто узагальнити, адже згодом вони будуть важливі. Йому стало зрозуміло, що доктринальні відмінності між індуїзмом, буддизмом і тауїзмом не такі вже й важливі, як рівняти їх до відмінностей між християнством і славом та юдаїзмом. Через них не ведуть священні війни, адже виражені в словах твердження про реальність реальністю ніколи не вважаються. У усіх східних релігіях значну роль відіграє санскритська доктрина вам асі – ти сам є це, яка стверджує, що все, що ти вважаєш собою, і все, що ти думаєш, що сприймаєш, не роздільні. Цілковито усвідомити те, що того розділення не існує, означає стати просвітленим. Логіка передбачає відділення суб'єкта від об'єкта, і тому вона не є кінцевою мудрістю. Ілюзія відділення суб'єкта від об'єкта найкраще усувається зменшенням фізичної розумової та емо... емоційної діяльності. Для цього існує немало дисциплін. Одна з найважливіших серед них – це санскритська тхідхіана, яку неправильно вимовляють по китайському чань, а по японському дзен. Федер ніколи не брався до медитації, бо не бачив у ній ніякого сенсу. Протягом усього часу перебування в Індії, сенс завжди мав для нього логічну послідовність, і він ніяк не міг знайти чесного способу відмовитися від віри в нього. Я вважаю, це додає йому честі. Проте одного дня в аудиторії професор філософії мало не всота став палко вихваляти ілюзорну природу світу, і Федер не стримався, піднісши руку, холодно запитав. Чи варто вважати ілюзорними атомні бомби, що було скинуто на Хірусіму і Нагасакі? Професор усміхнувся і відповів – егеш. На цьому обмін думками і закінчився. У традиційних рамках індійської філософії таку відповідь можна було б вважати слушною. Однак Федорові, як і будь-кому іншому, хто регулярно читає газети і кого не залишає байдужим масово знищення людей – Така відповідь здалась розпачливо, неадекватною. Він вийшов з аудиторії, покинув Індії і покинув все. Федер повернувся на свій середній захід, склав практичні іспити з журналістики, одружився і жив у Неваді й Мексиці, виконуючи різну роботу. Був журналістом, письменником, науковцем, автором промислової реклами, у нього народилося двоє дітей, він придбав ферму, коня для верхової їзди, два автомобілі та, досягши зрілих літ, мав уже характерний, як на свій середній вік, животик. Він покинув свою гонитву за тим, що називається приводом розуму. Зрозуміти це конче важливо. Він здався. А як здався, то й життя його тепер на поверхні було комфортним. Він доволі сумлінно працював, легко сходився з людьми, і як не брати поодиноких зблизьків внутрішні порожнечі, що прохоплювались в оповіданнях, які він писав у той час. Його життя тривало своїм звичним плином. Що повабило його до цих гір, незрозуміло. Здається, дружина про те й досі не відає, А я так здогадуюся, що спонукало його внутрішні відчуття невдачі і надія на те, що йому знову вдасться вийти на ту саму колію. Він став більш зрілим, неначе відмова від внутрішніх цілей спричинила швидше старіння. Ми виїжджаємо з парку в Гардинеї, де схоже дощі на часте явище, на схилах гірських у сутінках видно тільки трави й верес. Вирішуємо зупинитись тут на ніч. Місто розкинулося на високих берегах обойбіч моста над річкою, що біжить по гладеньких і чистих валунах. За мостом у мотелі, у якому ми вирішили спинитися, вже ввімкнули світло, що падаючи з вікон будиночків, вихоплює з сутінок навколо кожного з них акуратно висаджені квіти. Я вступаю обережно, щоб їх не потоптати. У будиночку я також помічаю те, що я ділюся тими скрізь. Вікна тут усі подвійні, зсуваються вниз, двері зачиняються щільно. Фурнітура акуратно припасована. Ніякої зайвини, все добре зроблено. Ще й брався до роботи один майстер. Повертаючись із ресторану до мотелю, бачимо, як у садку сидить і насолоджується вечірнім леготом літні подружжі. Чоловік підтверджує, що саме він змастрував усі ці будиночки. І такий радий нашій увазі, що помітивши це, його дружина запрошує нас посидіти з ними. Поспішати нема куди, тож ведемо бесіди. Це найстаріший в'їзд у парк. Ним користувалися ще до появи автомобілів. Вони говорять про зміни, яких зазнала ця місцевість за роки. І ми вже бачимо все довкола об'ємніше. Складається чудова картина. Це місто, це подружжя та роки, що тут промайнули. Сильвія тулиться до Джонової руки. Я чую шум річки, що біжить внизу. Я чую паху ще вечорового вітерцю. Жінка, яка знається на всіх запахах, каже, що то деревіки. Ми замовкаємо. Мені приємно хилить до сну. Кріс уже майже спить, коли ми вирішуємо закінчувати посиденьки.